Vulturul și Soborul Venind din zările silhuii Vulturul în zbor, cu vulturaica lui, într-o păzure mare, deasă, a vrut să-i facă darul de mireasă, clădindu-i cuibă înalt, atât măcar, în cel mai mare și stufos stejar. În crăcile întinse din veac în veac, cu anii, vor crește în voie slobozi și hultanii. Sobolul, auzind de pregătir, tiptil se îndreaptă către mir, să spuie de cu vreme, crezind de cuvință, că nu e bun stejarul ales de locuință, că în rădăcini e putret și șovă e firește să nu se zăpăbușească într-o zi, doamne ferește, așa că dă povață, bogată fiind pădurea, să-și mute căsnicia și cuibul ei aiurea. Dar vulturilor să le dea din vizuină învățături și sfaturi asemenea jivină? agirul ochii de vultur nu se înșeală. Ce se mai ea în socoteală și în împăratului din slavă? Vulturul îi clădi fără zăbavă palatul închinat împărătesei sale și iată-i împreună pe cer în rotogoale. E timpul să vă spui că în primăvară ia și-o scoase pui, dar într-o zi, când se întorcea acasă, gonind pe sus vultul cu prada cea mai grasă, nu-și mai zări stejarul din tării. Se prăbușise în roata unei vijelii, strivind în cuib și pui și pe mamă, că nu ținuse sfatul soborului în seamă, o negură îi se așterne pe ochi, Cernit de moarte, se îndărătnicise într-o filei de șarte, când i îi spusese din mușuroi de jos că arborele putret și trunchiul găunos, el s-a crezut în fața stejarului văzută, uitând că știutoarea scobește neștiută și că scurmând pământul, făptura ei puțină trăiește în rădăcină să nu ne făcutești un sfat neainte de a fi bine judecat